Tokiko produktuen kontsumua, zirkuito laburreko merkaturatzer eta orokorrean kontsumo taldeak ugaritzen ari dira azken aldian. Bidazo askoaldean esaterako endaiakop, bidazi bortzirietan eta irunen labore txingudi kontsumo taldeak martxan dira. Eunda kabaskide biltzen dituzte denen artean, lanbore txingudiren kasuan esaterako, pasa den urriaren amabian, an aldezarrean saltoki bat ireki zuten. Ilabete bakar batean bazkide kopurua eta salmentak biderkatzea lortu dituzte. Dornakulanz laborne txingudiko kidea. Eta, eta bai ireki genuenetik urrian amabian e, bakonten gaude oso funtzionamendu hona izan dugu, e, jenda Unititz urbildu da interesaturik ja dagoeneko ia ehunda berrogei bazkide gara, hasi ginen hirurogeirekin hau da hilabete batean bikoiztu baina gehiago egin dugu e, bazkide kopurua, Eta, e, eta hori, eta benetan nahien asko etorri da galdezka, interesa bada, eta, e, eta bai, egiasan zentzu horretan oso konten. Eta esango nuke ere, e, endaiak kopen ere, eskualdeko beste kontsumo elkartean ere, ba, berdina izango dela zentsazioa. Kasunetan bai, berriro ere, kabigorriko ereduari begira, eta ezta bai da interesgarri izan zitekeen dokumentalaren egunean bertan, ere e, esatea, ba, bueno, ba, azkenean e, behartua behar, behar da turno egitea, eta laborenez, hemen guk ez du inork egin barrez erre, eh, bolondresa da. Orduan, bueno, ongi dago, bakoitzak bere biztipenetik, bere, bere bideoguneroko tasunetik, ikusten duen horrelako ere du auker ezberdinak, eta, bueno, ba, e, bazkenean bi egituztelako aldeunak eta alde txarrak. Mm -hmm. Oso hongi, bueno, erretu ezberdinak dira, baina, bueno, ba, e, beste erretu bat agotzeko okera parada izango dugu, ostego nontan, ala ere, gogoratuko dugu, e, bueno, labore txinguderekin, arrebatan jartzeko, bazkide egiteko, orain, leko fisikoa dut zute, baina zein izango zen, baina ez da e, biderik zuzenen ado zeintzu dire bideak. Bai, haber, e, horren goz, esango nirzuekena da, den dara etortzea beti bezala, uste dut de laukera oberena, ere bertan prodektuak ikusteko, eta baita bazkidetza e, bertan egin daitekelako, eta den dako ordutegia da, e, asteleneetik larunbaterako izero gadirekita, eta arratsaldez bakarrik bi egunetan, arratsaldez gaude astelenak eta ostiralak. Mm. Orduan, e, ordutegi hortan etortzea, eta bestelari gara lantzen zen ja web horri aldean, non e, web horri bertan, ja bazkide egin zaitezken. Bestezerriago gabe. Lambore chingudi kontsumo taldearen kasuan, bazkideek ez dute saltokiean lan egiteko konpromesurik hartzen. Kontsumo taldearen batzarrean berriz produktu berriak eskaintzeko erabakeak hartzen dira besteak beste.